أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم انِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَحْفَظُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاحْفَظُوا فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورتي الرحمن اږي غټ غټ دي مقامات سپایګې لومبي مقامات کې اکثر الله جل جلاله وو داغه نعمتونو تذکرہ کړی دا شاید تخویف او بشارت سره تعلق یا نه دا خیرت سره زیات تر تعلق نشاتی دنیوی نعمتونه دي په دویم مقام کې هغه تخویفات اومدي او باغې کې jihad د نعمتوم دی نو دیوجي دل تکیم هر آیات پسی فبیئی آلائی ربکماتو کذبان ذکر کئی دویم مقام کی دی آیات کی آو دو مقام شروع د دکلو من علیہا فان آو دی آیات کی اللہ تعالی خطاب کی انسانان اتاو جننات اتا چی یا معاشر الجن اے طولگی دی جنناتو والان سود الانسانانو ان استطعتم بالفرض كاستعزوا طاقتوي انتن فذو من قطار السماوات ذاج تاسوز اي تختاوكه من قطار السماوات طرفن دا د دا اسمانونو ولارض يذمكنا نفن فذو تاسوز کلا تنفذون الا بسلطان تاسو نشئوت کوزه په طاقت سره بوزه و انه لكم السلطان او تاسو د پر دم طاقت هغه چئ دي جدی یاد متعلق یو تفصیل خدا د جتا سوزن کوم بل بوز ټول د الله ملک کسمه ک اسمانونه کې دن نن ناغم د الله تعالی ملک او تسرب ته او کله بار سټا نوغم د الله تعالی ملک او تسرب ته پورا کائنات پورا عالم وجود کې د الله جل جلال جلاله ملکیت و سلطنت و نو کم پلے و او سلطنت او طاقت نه کوم بل بوزه وهته نشي او دغه خبره دا چې دا خطاب الله کوي ندای کم و سره متعلق دی نو <تصفح> بازي وای تا متعلق د اخرت دی او بازي وای نه دا د ځغه میدان د کیاد چکلم محشر قایمي کې د دغه سره لګیدل دي <تصفح> زمکه د محشر او زمکه د اسمانونو یقال الله تلا ما شرک یم کی د زمکه به همواره کی اسمانونه بدل کی زمکه بغولشی پرشتي د لومبی اسمان بمرا کوزی شي غیر چا پیر د دویمم د دریمم ریساب کتاب بشورو شي نو غیر چا پیر به ملائکی زمکه گم د پټیدو زادہ وتو د اسمان ه زینشتن و الله با دا حکمی کی حددی مطلب اغصده فند فوزو تاسوزه خونشه وده یہ تا امر تا عجیز ہوئی فند فوزو یعنی تاسو عجیزه وده نشه کم پل بوزه تمام عالمی وجود دا اللہ تعالی ټول <تصفح> طول کائنات که دا اللہ تعالی ملک و سلطنت تینو لحاظ تاسو وده اغنشه <تصفح> نو دا گوئے که فند فوزو تاسوزه فرزن کواتشه خونش شواته زکا چیوزه اگه للوی تاکت او سلطنت پا کار ده او ده تا سره کم زیده یعنی ده تا سره نشته نو عاجزه ده دینا نو خلاسد آیات تخویب و یه را ورکولش تا سراب دیر تاکت و قوت والده و تاسو عاجزه نو مانا ده شد آغا اخکامات و منه باغیبانی عملو که او داګه چې کمنه پرماده نه جي داګه نزان بچکه دا دا دا او داګه نه منش يرسلو ففي اي علائ نفكم يود نعمتونو درف تاسو دواړو انسانانو جناتو تک زبان تکذيب اندي کې نعمت سره اندي کې نعمت دا چې دې کې الله تخفيف او تخفيف دا سبب دی د پاره د اطاعت چه انسان که یر پیدا نه ده دا اللہ اطاعت که نو دا لوی نعمت اطاعت پان انسان جنت آو تخویب ده او دی که تخویب ته تخویب سبب ده ده پارد دو گناو نو دا منه که دو انسان او چه گناه نه انسان منش نو دا نعمت ده جنت ملاوی نو دا بلواسطه یو نعمت ده دا تعالی طاقت او د الله تعالی قوت دا ته انسان د پريو نه مت کل چې انسان د دې تصور نو بیا انسان سره یې کی ګناه کوي نو مخ کې مېري کوي نو اغه وق کې او کوي کې نو واستغفار کوي و سره یې او کوم کوشش کوي چې نه پاتینشي ذکر الله پر مهال په کم یو د دا نعمت دام یو نعمت تستو زبر يرسلو علیکم اشواز من نارن و نحاس فلات تسران رالگل بشی علیکم آبتاس دوارو بانده انسانانو ده جناتو طولیه شوازن اغلبی مننار دورن خالیسی لمبی دورن لحب مننار خالیسی لمبی تا بیلگی گی جلوگی مگی و سرنی و نحاس دو نحاز معنی خالص لږي ادو قسم عذاب شا. یو غضب خالص لم بو شو کله خالص لم به او کله خالص لږي یا چ باندې خالص لږي او چ باندې خالص لم به الله دې موږ ته پناره کینو دوو قسم عذاب شو او یا نحاز نه مراد نحاز تانبه ته تا ویل کیږي ویل کله تانبا پګلا هوا تانبا نوغت نه مراد اصل عرب ہے کہ ویم دغی تا نو آغ چول بشی پتا با سو بانی ویلی کڑے تام با نفلات انتصران تاسو به د خپل نفس امدار نشه کولی تاسو دواړه ځان بن نشه بچ کولې د عذاب نو فب ای اعلی ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو درف پل بانی تاسو انسانانو جناتو تجریب بکوه ذروغ بیگانه چې دا د الله تعالی طرف نه निजामه نعمت ته تخویب دغه په دغه جهاد باندې نعمت شي چې کله انسان یو اختیار کی دا یو ورکول د الله تعالی انسانیت ته دا دام یو نعمت دی ځکه کير نه ورکول او ته جنت جنت ذکر کولې چېب جنت ته نبي بچ نه موس کو نه دامه یو نعمت دی د یې په سبب باندې انسان اعمالوم کوي او د یری په بنیاد باې انسان د ګنا همځان بچکې دا سومره تخویب ته کې انسان کې ع او سمجووي او د ته وړې نوز د الله د پیغمبر د سنتتو او د الله جلله جلال او د حقاماتو نهفرمانې بهون کي او چې کله انسان کې یاره د الله د الله کتاب او اوتهکیې او ځان پ پوویه کې او سمچ کې ک د خبرې حق وګي. او بار بردی ته سوجو کې جداد په مار روان دي نو ال ابو سريره پیدا کی بیا دې آیات متعلق جدا دا اخرت متعلق دی نو بعضي مفسرین خدا د جهنم یادی چې د جهنم د وخت خبره زکه آیات کې وخت ذکر نه دی را لګېږي بشي مضارع سیا دا او بازي دا مکبل آیات سره لګیږي نه چې کوم وخت خلک جمع کولي شي چې خلک را جمع کولي شي نو بعضې مو په سرریغ داوي چې دغه دا وختې چې کمم خلک یو بل پهله تختې نه لاوي نه شه تخته دی که تخته نو یا بدر در پسې لګ را خه کړی به میدان محشر ته به د جمع کوي او یا بدر در پسې دور لامب را اړه ب چې سرړی له مخې دور لامب نور ته به سړ سنګه داخلېږي چې کمطرب تهور ش نو هغه طرب ته بهځ نو بعضو مو په سرری نو هغه دا کو له چې دی نهمراد مشر ته جمع کې د وختې الله تاسو واتین کم په لبوزه کوزه نتا سو باندې براله گلیش لا تنفزونا فنفذو لا تنفزنو ز ایتاسو نشو واته ز ک پتا سو بلمبره لگیلش او یا بدر باندې را لگیلش نتا سو باغ نشه د پکولجه ته دغه د پکی دغه ناغه طرف ته وزي د اور نه پوری وزي ان ځان به با سي واته ایم نشه د الله ملک او سلطنت ته نو بازی دی ما کبل آیات سر لگی دیو مطلبی بیانی فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَنْ شَكَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَاسْ شِبَ پَدَغَ وَخْكِ اسْمَانِ نو دینام پتلگی دی دی ما کبل آیات لگا دا بازی مو پسرین دا غجمکی دو وقتی لگیدلی اغیس را لگیدلی نو دا آیاتم دا غوصر لگیدلی د قیامت در عطلو دا وقت را لگیدلی دا اللہ پرمائی. او بچوی اسمان ابوابن لی نزول الملائکہ دروازی دروازی بشی دا پرشتو در اکوزی دو دا پار از مکتا دا انسانی گیراو دا پارا دا غی دا گیرولو دا پارا چه پرشتی را کوزی گنو اسمان با دروازی دروازی شي. او فکانت وردتن کدهن شیبه دے گلاب پېشان د سری چمړي نو ورد خو اصل عربای کی سور گلاب ته داخله کی بوئی مشهور گلاب دی ناګه تویل کی بیا فکانت وردتن سور بشي آیا فکانت وردتن شبه وردتن ایک وردتن پېشان دا سور گل تک سور بشي زای الله تعالی یو مثال ورکړه لکه پشان شان د ګل به سورشي کدهان په شان درنکلی شي و سری چمړي به سورشي نو ذوتش بیا اچ اویا ور دتن کدهان دهان دهل تل تل ویلګي نو په شان د سرو تیل په شان د تیلو هغه به سورشي د اسمان نوباز او مفسرین او معنا کړي ورده تنصور په شاند سری چمړې خو سید الفاظ او معنی ته جوګره نو چې راځه معنا دا په شاند ورده بشي د ګلاب یني سور بش او تشبیه دا اوقات دهان د زی بشیله تیلو په شاند تېلو نو فب ی علی ربک ما تکذبان پکم یودنه متنوم ذرف پلنا اے انسانانو جنات و تاسبا ضرور غن اے نرو د دې کې نعمت زده دیکې نعمت تخفيف دې يرایولې نعمت دې کله انسان سره د الله تعالی نه پیدا شي ګوره رستو براشي دې يرې بارګي ولی من خاف مقام ربه جنتا لوجي سوګرې له دو جنتی ا بیا چرستو لړشي و من دونې ما جنتا د دې علاوه دو نور دې نزوجو سلام دا الله ير د ټول نعمت هه شکه انسان سره دا الله ير پیدا شي بس د کامیاب شي دې کامیاب شي د دنیا کبره خیرت کامیاب شي ټول نعمت دې وجه الله تعالی پرمای په دې سره ير ورکی او بیا الله تعالی پرمای دا نعمت دې کم یو نعمت نه بتاسو کم یو نعمت بتاسو درو جن غنه دا نه به انکار کړو و یو مایزن په دغه ورځ د قیامت نو دا به د قیامت ورځ شي جاسمان سرشي پرسته هرا کوز شي دروازه دروازه شي نو دا د قیامت ورځ ده نو الله تعالی پرمای په دغه ورځ د قیامت باندې لا یسلو عن ذنبه تپوس باندې کوله عن ذنبه د ګناه بارکه ده هر یو د ګناه بارکه سوال بنشي کولې نه دیو انسان نه ولا جنون آو نه دیو پیر نه نو تپوس بنشي کولې تپوس آسان خبره د عبد الله بن عباس سے یو تپوس د پاره د استخبار خبر ایو یل سلام معلومات کی خبر کړي نوځه تپوس نه مراد هغه سړی ته په تنین نو تپوس کې الګا ګناہوں دی سودي دی, دی سودي نوځه تپوس الله تعالی نکه ولي الله تعالی علام الحیوب پریشتو سرم لیکل دي دا الله په علم کې موجود دي د انسان په بدن کې مستور دي چې انسان را پات سي پتون به عمل وي چمړه به عمل وي او هران دامونا آغا ناتکی دیشی اند گناه پرشتو سرم موجود دالو این محفوظ کی عمل ناموکی موجود دا لاللہ پا حلم کی موجود دا نو تپوس د استعلام چه اللہ معلومات که نو دا تپوس خواللہ کئی دا عبر دا انتالا کنا دل تا تپوس مراد دی او بازی زیونو کی رازی چه تپوس با کولی شنو دا غیر سمد لبی چه کم زکرا شی چه وهم یو دینبه تطوس کولشی اداسه الفاس د سوال لشیوس د تطوس ولا الفاس نواله سوال د توبیخ مرادی که سړی جرم کړی توا ته اله کدا سګړی دی تطوس ته کدا د سګړی دی دا د سګړی داغنه تطوس سړی نه غل زوره نه ورګی کاري غلط کړی اغه ځکه ته پته می چې دا کاري غلط کړه ته دا د سګړی دی د دې مقصود نه نو کمم ځای کې را ځي چې د د مجرمانو نه به تپوز کول شي نو الته کې مخصود توبیخ زور نه چې کمم ځای کې د سوال نهپ د نو الته نهپې د استاخباره او د استعلام ده او چې کمم ځای د سوال اسبات ته نو هلتهې ثبات د توبیخ دی د زورې سوال دی نو د زوررنې سوال به کول شي او د معلومات سوالغ به نه شي کولی دته مال د غ سوال د معلوماتو دی الله اللہ د دا پتہ داو چی کم زیگی رازی وکی فوہم انہوں مسئولون دیود روی دینے با تپوس کولیشی نو هغه تپوس د زورنی تپوس دی نو فبعی عالی ربکو ما تو کذبان پا کم یو دا نعمتون دا رب پلبان انسانانو جناتو کم یو دا نعمتون نتاسو بداغینا آگی تا نسبت دا رو گو نو دا ہم نعمتیں اور دا دل دا صرف کله د انسان ذهن کې کینی چې زماده صرف ده کاربن او کرولونو انسانان دي پته نه لګي کوم کومه لکو کې دي کوم کومه جوبوال دي کوم کومه عالمونو کې دي عالم الجن کې دي عالم الانس کې دي اوسم راګنو نه دي او الله تعالی ته تپوس ضرورت منشته ټول دا الله په علم کې لږ کله د انسان دا له علمیت تصور پیدا شي او داغي قوت زین کې کې نیچا هغه تاسو ضرورت منشته لو خام خ انسان د ګنا نو زمبچ کې او ځان نیکه ترپ تراوی د الله علم او نعمت دا الله علم قوت او نعمت چې کله دا نعمت نو الله پر ماله کم یو نعمتونو نو وتاسو هغه ته بنسبت دروکه انسانانو جنناتو یو رب المجرمون بسی ماهم فیوخذو بن نواسی والاقدام پی جنده بشی دا مجرمان بسی ماهم پالاماتو د دو دوی سران نو فیوخذو اوبنی سلشی بن نواسی آغا سرکوندونا والاقدامو کدمون نواسی جمع دا ناسیه دا سرکوندی تا وی دا مخ کی ویختوتا وی ارې مثال د برک دي نه انسان راتینګ کې او بیا غیرشي او دا څنګه هغه قدم قدم د خپل نسل او نسزان په سر را کار نو دا نسلو مضبوط ځای نه دی یو برا زاده یو لاندې ځای الله وي دین په ټینګول شي پرشته به راتینګي جہنم دی ولي او ذیم سیما علاماتونه به پیژنې شي سیما علامت ده بیلگی مخون بی توری وجوه با مسود دی مسود ده وجوه مسود ده تور بی آو ده غرانگی استرگی آغا بیشنی استرگی بیم شینسترگی بی از رکل عیون بی تورمخی بی پا مخبانی بی پریشانی ده غم آثار بی تب دلو آغی پتکڑی دی نا اللہ پرمای مجرم بیدخ جرم د جن آغا پیجن نشی نو بس راتینګوله به شي داغې د سرکوندو د قدمونو نه او جهنم ته وي شې او باز وي ټینګوله به دا به تړلې شي دا سرکونډه بوله د قدمونو سره او تړې د شاده طرف یاد مخ کې طرف نه حملاب مغیث رزور اخلي اواز یملا به مات شي او سره او جهنم ته وي الله تعالی دې مونته حفاظت نصیب نو دام ینه تخویب ته بیا د الله د قوت ذکر دی د الله نه یره د الله قوت دا نعمت ته حاصل لا یاد نو الله تعالی فرمای فبای ای الاء ربکما کم یو د نعمتونو در په انسانانو او جناتو تاسه باغیت نسبت د درو کوي اهذه جهنم اللتی دیتب ویلکی یو قال لهم توبیغا بطور زورنہ ویني به ديته پته دي د جهنم اور دي وې سړي ته دا دا دي دا دي عذاب ابر ځان ته لګن 10 سزا اوس ته له لخت را بغاغه ته پته دي 10 سزا او ته ته بیا مې 10 سزا دي ولدي مقصود زور نه ورکو دي نو بته زور نه داږي د سوزول لپاره دي ته به لیکي جهاز هي جهنم التي دا اغه جهنم دي اشاره به توکي يقربو بِهَل مجرمون چه آ... تغذیب کو دې المجرم بهاد د جهنم المجرمان المجرمون مجرمان یتوفو ن بینها ینه د ورځې نه ګڼ نه من انکارې کو یتوفو ن بینا تاول شي بوتل را بوتلی به شي په مزد جهنم کې و بین حمیم آن او په مابین د ګرم او بو کې ان ان الانی الَّذِي كَدِنْتَهَا حَرُّهُ اغشِتَوهِ لِكِ چھ داغِ حرارت اخیری ڈگروت رسی ری دا سه انتہائی گرمه و حمیم گرمه او آنی چھ انتہا تاغِ حرارت اغرارت اغرارس نو دیکھے دا دا جہنم دا سه پرس که جاوی زوی دی دا دا جہنم گوئی اکی لیٹرین نی نو چھتا کشی نو با دا گا لیٹرین تا بیور او بیا راولی جہنم تا وطل نشت دا نا دے جگنے دا چھتا بار زائد دا زان لے مستقل یا عذاب دا. نو کلاب جہنم والا عذاب کی اور والا عذاب کی کلاب دن نجد تکیشی اور سرا نو آغا گرم ابو آغیتا و بوتل شیوین زیوی بید جہنم یان نو آغا زان لے عذاب دے اللہ تعالیٰ دے امان نصیب کی فبعی ای ربکو ما تکذبان فبعی ما تکذبان کم یو د نعمتونو درخ په نه انسانانو جناتو هغه تبات نسبت درو کوي یا ماشرل جنې جنات مخک کز کدی وته کې تیز دی سپیډ دی کیسه الوزی او چې کمزې پزمک باندې نو اغم ډیر سپیډ دی خبر ده انده لکه دی وته را وته کې د منډه ترلو کې تیز دی دی الله مخک کله انسانانو باندې انسانان دزی په نسبت لکسو الله وی کو اتیش ان تاسو په کیمتا کټوري کتا سو یا معاشر الجن ټول کې اند جنات ولنس د انسانان ان استطا تم ک چرتا سو تا کت من قطار السماوات دا چتا سو من قطار السماوات د طرفن الاسمانون والارض ازم کنا ن fan fuضو taسو ز لا fuضلهله بسلطالin لا fuضona taژ شله بsultaطin مګ په سره کو ز د تا tasu د paraه Fa عائ په کم يو د نema rabbibbi کوما د پ کخ پهناال. پس ده کم یو ده نیمت د نیمتون و ده پالون که خپلن انسانان و جناتو نسبت تاسوبانیس تا بد ده دروکوه. یرسلو علیکم علیکلی بشی تاسوباندی شو آظم من ناری نخالی سلم بی دورنا ونو خاسون و تام بولی کلشوی ونو خاسون یا لوگی خالی سپلاتن تصیرانی تاسوبانش ده پکول دوان آزاب لره د ځان نو فابیا لا ربکما پس کم یو د نعمتونو در خپلتا کم یو نعمت د نعمتونو در خپلته انسانانو جناتو تکذبان نسبت درو به کویدوالا فا ایدان پس پا آغا وقتی انشکتی او چیوش لیگی اسمان دروازی دروازی شي نفا کانت شی وردتن سر گلاب کد دیان پشاند تیلو یا کد دیان پشاند سری سرمنی سری سرمنی رنگ شوی فا بی ای آلائی پس کم یاو دنیمتونو درب پلنا تاسو انسانانو جناتو تو قذبانې ننسپ د دربه کوه فی او عین فده اووربانې لایو ساللو تفز اندم بید جرم اخپل بارکی انسان یو انسان نا ولا جان نو نیو پیرین فبی ای آلائی پس بکم یو دنیمتونو ربی کو ما در اخپل بانی انسانانو جلناتو تو کذیبانی تازو دوالبنیز بد دروکوه یو رف المجرمون پی جنده بشی مجرمان بی سیما هم پالاماتو اخپلو فیو خذو بن نواصی پس نشنلی بشی آسر کندی ذات وی والاقدام او قدمنا فبأي آلاء ربكما بس بكم يود نعمت نور قلبان انسانان او جنات تو كذبان تاسو د્વાل په نسبت درو کوي اهي ویل کی کی بدات چي جہنم اللتیا جہنم دے یو کذبو چې نسبت چنیز درو دروکاو دیتا المجرمانو کافرانو جرم کونک انسانانو یا توفونا بینا چکر تاویگی را تاویگی بدی بینا پا ما بیند دے کے ندانا چی پخپلا بچکر یو کلاو زیرے پرشتو بنیسلی آو بوزی را بوزی بے تختیدل مختیدل نشتا ایتوفونا تاویگی با بینه و مبینه پا مابیند جانم کی پا مزد جانم کی و بین حمیم آنینا پا مزد گرمو بو انتی آئی گرمو کی فب ای ای آلائی ربکو ما پس پا کم یود نیمتون ترق پل انسانانو جنناتو تکذیبانی تاسو بنسبت دروکو این الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين والصلاة والسلام على رسوله بحمد وعنی وعنی وصحبه اللهم اهدنا وحده من اعجابنا وجعلنا سوال نوم ان احترال اللهم زیغنا بجنه دل امان وجعلنا وجعلنا وقوده من الدین ياللہ کریم وحده ایکون ام یا محمد رزیکر شوی تقویب تيستا علم لستا تاقت وستا قوت تیار سعی تي سورات سعی علم ياللہ سعی الله جهنم دور ناظریونو د لمبو نن مشي الله زغه مون نشي کوم شي دی اوط شي دی جوان اوط شي دعا وکي چې الله او ته خنوک الله تعالی کبیر خسته کې خپ نازنه